«Боже, грамотний який! Розумні такі слова, знаєш! Елементарної задачі з алгебри розв'язати не можеш!» «Я ж не закінчував факультет точного машинобудування!» Він знову знизує плечима. «Оцей його ідіотський жест знизувати плечима!» «Вимкни телевізор! У мене робота!» «Як не дивно, але послухався!» Сіла до письмового столу, розклала матеріали для статті. З блокнота випала данська адреса. «Ти знаєш щось про Данію?» – запитала вона сина. «Звичайно, це країна Лего. Товарний штрих-код 57». Анелля уявила старий будинок на зразок, описаного Андерсеном в одноименній касті, картини шкіряні крісла, великий письмовий стіл і книжкові шафи від підлоги до стелі. «Well-educated woman!» «Не знаю, як інші показники, а освіта у мене хороша», – вирішила Неля і швиденько написала листа невідомій особі, що любить дітей і мріє зустріти добре освічену жінку зі Східної Європи. А вранці кинула конверта на головпошті і забула про нього. Тема нігілізму в побудових стосунках вимагала негайного висвітлення. А потім був ще гірший голод, і син зворушливо запропонував продати свою колекцію автомобільчиків, як йому допомагали збирати усі мамині друзі протягом чотирьох років. А потім заплатили 20 гривень за якусь давню статейку в журналі «Філософська думка». А потім прийшов поштовий переказ на паскудні 37 гривень 16 копійок. А потім в Інституті гуманітарних проблем сучасності відвалили 2,5 зарплатні. У відділі духовної інтеграції з Європою накрили столи, бо був день народження її завідувача Володі Сидоренка. А всі пили й гуляли. І Неля Тимченко, як ніколи, відчула, якщо не у всенародне, то загальноінститутське визнання своєї жіночої та інтелектуальної значущості. Коли подзвонила Юрчику сказати, що вже йде додому, то почула. Тобі прийшов лист. Звідки? На Марці написано... -Марк. З конверта на долоню випала фотокартка білявого хлопця з великими синіми очима і котом на лівому плечі. Звуть Юрин Кристенсен. І не виглядає на свої 48 років. А втім, і вона не виглядає на свої. Пише, що отримав дуже багато листів і всіх їх уважно прочитав. Жоден з них не був так добре написаний, як її. Він просто в захваті від її стилю. Одразу зрозумів, що вона є особливою жінкою. «Wary special woman», тому хоче познайомитись з нею ближче, просить її фотокартку і номер телефону. Також запитує, чому вона розлучилась із чоловіком, чи була причиною подружня невірність. Сам він від природи дуже вірний, Багато років любив одну жінку і був дуже відданий їй. Але коли остаточно зрозумів, що вона так і не вийде за нього заміж, вирішив пошукати щастя в далеких краях. Багато подорожує по Східній Європі у зв'язку зі своєю роботою. В Україні ще не був, йому експерти поки не радять мати ділові стосунки з Україною. Але приватні стосунки з її країною, як і з усіма колишніми республіками Радянського Союзу, вважає дуже перспективними. Запитував, коли Неля хотіла б відвідати Данію. Протягом тижня Неля носила листа з собою, перечитувала його в тролейбусі, відчуваючи дивну єдність з країною русалоньки і диких лебедів. А потім її вразила фатальна думка – що добре освічена жінка, яка пишається своєю освітою і ерудицією, нічого, власне, про Даню не знає. Та й звідки про неї щось знати? На перехресті всіляких інтересів лежать Франція, Британія, Німеччина, ну, Італія, ну, Сполучені Штати. Формально Сполучені Штати значно ближчі, ніж маленька європейська країна з високим життєвим рівнем бо у Сполучених Штатах Америки періодично їздить їхній шеф і друг Володя Сидоренко. Там, у Чикаго, живе інститутська приятелька Дора Шекельман. Звідти на весь світ усміхається добре відпрасований 42-й президент Сполучених Штатів. А хто, до речі, у тій Данії? Королева Маргарита. Ну, то для меблів. А насправді хто? Бог з нею, з політикою. Яке там культурне життя, історичне минуле? Не може бути, щоб ніякого. А в книжках пишуть багато всякого. Виявляється, в Данії давні поглиблені зв'язки з Україною. Квітка Основ'яненко був почесним членом Королівського товариства антикварів півночі у Копенгагені. А їхні письменники, ну хоча б одне знайоме ім'я, Брун, Елен Шлегер, Палуден Мюллер. Крім Андерсена, все темний ліс. Ані ще є Сьорен Керкегор. Володя Сидоренко у своїх статтях і доповідях дуже любить цитувати або або. А також є ще Гамлет, принц Данський. Відповідь написала лише через два тижні. Послалась на велику зайнятість на роботі. Написала, що з чоловіком розлучилася через те, що він не цінував її освіти. Був егоїстом. Вимагав уваги до себе навіть за рахунок маленького сина. А щодо подорожі до Данії, то в неї нема грошей на квиток. А вклала у конверт з листом своє засмагле фото, зроблене рік тому на Кіпрі,